Kapittel 64 Å, om du bare hadde sønderevet himmelene og var steget ned, så til og med fjellene hade skjelvet for din skyld, som når en ild antenne kvister og illen for vannet til å koke, for å gjøre ditt navn kjent for dine motstandere, så nasjonene måtte skjelve for din skyld. Da du gjorde fryktinngytende ting som vi ikke kunde håpe på, steg du ned. For din skyld skal vi enda fjellene. Og fra fordomstid har ingen hørt og ingen lytte til, og intet øye sett en Gud, unntatt deg, som griper in for den som fortsätter å vente på ham. Du har kommet den i møte som jubler og øver rettferdighet, dem som fortsetter å komme dig i hu på dine veier. Se, du ble harm, mens vi fortsatte å synde, fortsatte med det i lang tid, og skulle vi så bli frelst. Og vi blir som en uren, alle sammen. O alle våre rettferdighetsgjerninger er som en kledning for menstruasjonsperioder. Og vi kommer til å visne bort som løv, alle sammen. Og våre misgjerninger, de kommer til å føre oss bort som en vind. Og det er ingen som påkaller ditt namn, ingen som våkner opp for å gripe fatt i deg. For du har skjult ditt ansikt for oss, og du får oss til å smelte ved vår misgjerningskraft. Og nå, Jehova, du er vår far. Vi er leiren og du er pottemakeren som har formet oss, og vi er alle et verk av din hånd. Vær ikke overmåte harm, Jehova, og kom ikke for evig vår misgjerning i hu. Se nå, det ber vi deg om. Vi er alle ditt folk. Dine helgebyer er blitt en ødemark. Sion er blitt en ødemark. Jerusalem en ødselig ødemark. Vårt helge og vakre hus, hvor våre forfedre lovpriste dig. Det er blitt til noe som brennes i illen, og hver og en av våre atroverdige ting er lagt i ruiner. Vil du til tross for dette fortsette å holde deg tilbake, Jehova? Vil du få bli stille og la oss bli plaget til det ytterste?